Leo ni miakumbuka maisha ya uswahilini tulikotoka. Kwa kweli ni maisha fulani vii amazing. Imagine, maisha ya uswahilini mnaazimana kila kitu. Kwanzia chumvi hadinguu na sabuni. Unamuazima bachila kama gudra kiunkia, sabuni ya kusha viombo inaruri na nyuele. Kamu limisi zo momenti pole. Maisha ya Uswailini ni kwa hinda kuguta mzee na soma gazeti la mikrofoni miya tiza tisinatatu hana bari. Halafu nayua ameli pataje ririkujia kama kifungasha sio cha soma kikwa kavu. Jamani Uswailini raha. Maisha ya Uswailini yurani akiskea kuna sauti gani njumbaya pili yatafanya juu chini ya kaueni na nikaja. Mara utaona na kujia kwazima hatavisiwa zimi kairimbradi tu au au ni wageni wako. Umbeya umela la Uswahili hini, maisha ya Uswahili hini mwhoni, akingi zamanzi mpyandani lazima mone. Ili yaji muziya ibe kiratakeuli zote seme mahakumuna. Uswahili hini ni pata mnyi, maisha ya Uswahili hini huwezi la nje. Kunamkate hadi wamiyambiiri, utumbwa kukuhautupi, una changanya nambo gazamajiani utamuakeza samu. Watoto kishwa wana kosa wondo. Maisha ya usohilini kama unakasha la kiberiti, unauziwa njiti tu za kiberiti. Ukiesikea kiliza kureisisha maisha yuko usohilini hae. Usohilini, ndiyo sehempeke ya mbapo huu hakitupu kitu. Yani kitupa wenza kwa na okota wanauza. Yani nikawaida kukuta wanauza vijiko, miko, majiko, pasi, masinki ya vyo yali otumika na yamechaka. Mpaka na misuakia mtumba utapata usohilini. Mwanamukiwa usohilini akitaka kumuambia mwanaume ni handsome utasikia tu. Kwe ndra huko, we uwezo kukosa girlfriend. Usohilini buwana, ukifua jinsi kali, upasu yikuondoka hakikisha unakuwepo hapo mpaka enda pokauka. Usohilini choo hutumika kama bafu, na mlango nikipandi chagunia au kitengi kilichoisha. Ukio unaoga, unonekana kwanza kifuhani kuenda juu jamani dhambi. Uswahilini ukijana mgeni ukimkuta mama mwenye nyumba lazima kulize huyo ndiyo mchumba wako, na yule mwingine yuko wapi ule kujana esiku zile. Just imagine. Unaulizwa swali hilo na mchumba mpia yupo hapu hapowe. Unaweza kujifanya kwa kobis kwa mba unajin li nataka kupanda. Uswahilini jamani uraha. Ukinaenepa tuki logo katumbu kakajambele utasikia mgonjo huyu. Anakula mashudu tumbuli pungu utasikia tayari. Hameunasa Usohili ni shida sana Bora ukosegari ila umiliki sabufa Usuazi kukuka vibarazani sasa hawa jambo Na kuanza kumungalia mtu na kumsema vibaya Utadhani wao ndo walimumba ise habibacholange Usohili ni mpaka sasa zita usiko vitoto vidogo viko macho na mchana vikusinzia Ushiwa ni hayo hayapo Usohili ni kunele mtu wanapeta mchile kibarazani kila siku Kumbe anau huo huo robo sijiwinusu, na kila kingi andani anasonga ugali, ndio hile sasa. Unawaacha wanapeta mchele, ukiirudi unakuta ugali. Usuahilini usiku wanauza maragi ili upikuwa hadi kwa shiringimia na chapate shiringimia. Ukiwa nabuku tunakula mpaka unasaza. Usuahilini kuna watu wanapika ugali awali halafu mboga wanakuenda kununua maragi mtani. Ni maisha fulani vya amazing. Usuahilini, watu amipinda wa sana, mshipa wahaya umikatika. Unaweza mkuta mama mtu mzima na mtusi muanai wakumzaa tusi languoni, tena la kiungocha kimunyewe, hadi ukaonaibu wewe mpenzi, msikilizaaji. Usuahilini, unaweza kukuta binti, kawika kipandi chagodoro, mwingine kawika leso, mambo ya pedi, labda siku hizi. Usuahilini, kusingiziwa na majiruani hukulenga shimo kwenye choa wakato kujisaidia ni jambo la kawaida. Usuahilini, kusigiziwa na majiruani hukulenga shimo kwenye choa wakato kujisaidia ni jam Unaweza hama. Kwa leo ni miamisi hayo tuwase. Wacha basi ni tuweofa ya kuenzi maisha tukufu ya uswailini. Rusha kwa denisi mpagaza elfu kumitua kurushe vitabu vyote vitano. Ukumbozo fikra maisha ni kutafuta si kutafutana. Waso mihuru gerezani. Ukumbozo fikra za muafrika na viongozo onoishi bada ya kufa. Mpesa anza na alama kuyumlisha mbili tanotano sabatano tatu. なにね、わこにもにもにもにもにもにもにもにもにもにガにもにもにもにもにもにもにもにナにもにもにもにもにもにもにもにもに Riziki Tawa, tunatafuto mwekezaji atakaipanga kwenye jengo leto kwa mwde usiopungua miyakami tatu. Jengo lipu katika mandhali nzuri katika atia mjiwa murugoro. Mwekezaji nae, atapata furusa ya hakia kupangisha viumba na venue zote za jengo hili. Kwa ajili ya shukuli balimbali za kibiashara, kama vile ya ofise za utali, ofise za tasise za kifetha, angels, hotels, apartments, nyinginezo kibao. Mwekezaji atakaipa atika kupanga katika jengo leto, mbali na faida ya kulifanya biashara jengo hili, pia tukumulua. オファイア・ポングズ・ウェア・コーディ、ディオ、アキ・パンガ・コモディオ・ミア・カミタト、アタパタ・オファイア・ミエゼ・ミタト、ブレ・ミア・カミタノ、アタパタ・オファイア・ミエゼ・シ a タ、ブレ・ナ・コブワ・ザ・イデ a ガ・アマゼ・トゥ・ザ・イディ、ナ・ザ・ヌ・ a ォン・ザ・ギエ・ヨテ、ダニ・インジェ、ア・タカ・コファニア・ミヤ・シャラン・シュナ・パティカナ・ a ォ・ソルタネ・カティカティア・ミヨ・モ・グロ、アウォ p シュ・ラン・アナ・ Au email n リボリ・ジキ・タワー、ウナ・チョコワ・ジェングウナウエ・ウ g i s h a ャ・ジェン g o